Milabedeatzu ehun eta himetzuko maiatzaen seian da sortzen Alexandre Campos Ramirez. Be izengoitia da ezagytu izan, Aleixandre Finisterra. Galiziarra zen, eta anarkista. Hamabostur zetan, Madrileat dua basua nuk eiteko sedez. Laster, aitak zien hunetako saltegiak bankarrota egiten du. Ez sindutu habo BSMien estudioak pakatu. Ordian, Motiko gaztia hargin zarbutsaibesala lanian hasten da. Eskolan behe jakazle bat ohartzen da ikasketetako ganuaba diala eta zerbait sozen truk ahal gutiago ziren ikazleer laguntzak egiten dutu. Espitu xotil aldizkai bat sortzen du. Paso ala juventud izenekua, anartkista koloekua. Bena milabedeat zöhen eta hoita hamaseian gerla zibilaz apartatzen da Espanian. Madrid bombastatu da eta Aleixandre Finistera halako batek atzamaiten du. Lehertu etxe bat empian zankobat itzuzki dezeginik bisik elkitzen da haleike. Benabe Zauriak ez india gainen artha. Montserateat jamanik da hartatuik izateko. Han, Zauritien artian ohartzen da jaur saldo bat badela eta bestorduz futbolian jolasten bazien oai Ezin Ez esku asaiela. behaekin zen Francisco Rabier Altuna, euskaldun maiastu baten laguntzaekin, arrakasta handia bilduko dian Jolas bat asmatuko du. Pingpong mahain batetaik havia, jai, i6ezko bazterreli bat esar, burduniasko laubaraz sei harka, haier egurpietsa eri bat lot eta halanun, babifuta asmatzen diala. Milabedeat zuehen eta hoita hamazazpian, breve delako bat pausatzen du Barcelonan. Pianista lagun batentako asmatuzian partizio hori aldiak gailu mekanika batekin. Bena arte hartan, Francoan indarak Katalunian txartzen dia. Eta Alexandre Finisterek lekia hystu behar du Pireneen beste aldialat. Ihesaldi hortan galdu omen luke delako Babi Fute hau asmatu zialako agiri ofiziala. Beantako, paizene dieiten dugu, ahalbezala bizi pianista entzat azmatu zian trezna sumaiten saltez. Paize utzik, ego amiketat badua. Ekuatoren, Mexiken alak Guatemalan, egonaldiak egiten dutu, poesia aldizkaiak sortzen barbifutak fabrika eta eskuz asku isilpian salduz bizi. Bena, Espanya fasistak malesia dio, Eta bedeatzehun eta beroita hamaraagoian guaatelmalan dela eta Espainiako poliziak arestatzen du, hegazkin batetan txartzen eta espainalat ekari nah izaten du. Benue Alexandre Finistera ezpitu sotila da. Hegazkinen komitatetan txartzen da, han zen xabu bat alumumiio papez ungaatuik beriz utultzen da bida janten gana, Bxaburuska mosorotia eskian. Eta dio leher gailu bat badiala. Eta Hegazkina espalinbada Panaman sartzen bordela oza partazten diala. dagua emanik, gesura gaintitu da. Eta Hegazkina Panaman pausatzen da. Babifutaen ajmazale izatiaz gain, lehen Hegazkin dezbiderazaliae izan dago egizuna. Franko Hileta... Galizialat berizut ziltzen da, ez bazian babi futaen xalmentatik beneficio egin, bimil eta hamazazpiko bantalaen bedeatzuko eginkarien tituliek zioten, babi futaen hilda. <totipen>